بسم الله الرحمن الرحیم وی حدیث مقلوب ستوئی او حدیث ہے جس میں بول سے متن یا سنت کے اندر تقدیم و تاخیر واقع ہو گئی ہو اے پہیر بانددی پا مطن یا پسنت کی تقدیم لواندیوال و تاخیر و رستوال واقع شوئی اغه مخ کې راوي رستو کړي او رستوي مخ کې کړي رستو خبره مخ کې کړي او مخ کې رستو کړي يني لفظ مقدم کو مؤخر لږ بنه لفظ رستو کړي و مؤخر کو مقدم کیا گیا هو ارستنه مخ کې کړي یا بول کر ایک راوي کی جگہ دوسرا راوي ذکر کیا گیا هو اے هيرشي وي دي او دیو راوی بل راوی ذکر کړي نو د ته د دی پدی جواب استلاکه حدیث مقلوب وای قلب وې الټکېدو ته خبره الټ شوې دا دې ته مقلوب حدیث وای لکه سره وي او فی الحدیث قلب وهاذا حدیث مقلوب مشحف تا لسم کیسم ده او حدیث ہے جس میں باوجود صورت خطی باقی رہنے کے نقطہ اور حرکت اور سکونوں کی تغیر کی وجہ سے تلفظ میں غلطی واقع, واقع ہو جائے دی مصحف لدے محرفم ہوئی اے باوجود د دینا چې صورت خطی د خط صورت د, د لفظ باقی دی خوپا نقطو کی پا حرکتون و سکون کی د تغیر دواجن پا تلفز کی غلطی را غلی پوشوئی پا خمروانی مساحت پانے مدرجن او حدیث ہے جس کسی جگہ راوی اپنا کلام درج داخل کرده ہے راوی د حدیث ده نو یو مشکل لفظ ده ده داغی دا تفسیر کئی وضاحت کئی نو گور دا سی اللہ دا دین مخفوظ غټ حدیث به علاوه په منز کې و علماء ای جدا کلام غره د الله د حبیب نه ده حدیث سره ایمان مزبوتی چې سمر الله حفظت و ادا غسته و ادا سره جاله پیدا کړي چې وایي چې غره دا الفاظ دی حدیث کې د پیغمبر علیه السلام ندي ادا فلانی راوی د تفسیر لپاره دي ته وایي کلا بو او فل حدیث ادراج او وایي دا حدیث مدرج هدي کې फायदा سی یې د پیغمبر علیه السلام خبري دین کلام مدرج او دلیل نه زما اوستا غو دین نه کنه کلامه مدرج به دین نه تفسیر ده یا وزاحت کړه عقل و دې دراج کې هغه حق لرسي دې کلمه نه نو دا محدثین او په یو یو یو کسم قسم باندې علماو کتابونه لیکلي چې سمره سمرا حدیثو کې دراج شوی سمره سمرا حدیث مسعد حیران بشي الله ادي دین دفاعت د پارا سمر سمرخه بعض په مصحف حدیث کتاب لیکله چاپ مقلوب احاديث لیکله چاپ مدرج بانی لیکل کړي دي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه وا اصحاب